Då var det dags igen för nöjesrummet, denna eminenta podd som tar er ut i tiderum i olika nöjen. <laughs> <laughs> det är sattan. Det är sattan. Ja. Femtonde försöket. Mm. Gött, nu är vi igång. Det är jag som är Louise och bredvid mig så har jag som varit min, ja vad var det nu, sambokollega? Sambokollega. Sambokollega Erik. Älskling. Just det. Ja. Eh, detta är det 20 avsnittet vad tiden går. Ja, verkligen. Ja. Behöver vi liten, kan du klippa in en liten fanfar någonstans? det det Jag tyckte du gjorde det så bra. Precis. Gjorde jag det? Jag sa, ja. ja, då tar vi den. Är det mer? Det är den 30 augusti, det är onsdag. Ja, du kollade på upp också. det var Albert eller någonting? Albert och Albertina tror jag. Någonstans. Är det ett flicknamn verkligen? Albertina tror jag är ett flicknamn. Jag tänker också det att när man liksom är på BB där och det är mm. den här fina stunden man har ihop barnet är fött. Mm. Och det är liksom då mamman säger: Jag vill att hon heter Albertina. Mm. Och jag vill se pappans citron nu, grimaserande <laughs> uttryck. När han tänker att det här blev inte så bra ändå. Hon är vacker, men det här blev inte så bra. Albertina var ingen höjdare. Det är väl jättefint. Tycker du? Ja. Ja, okej. Okay. Ska vi slänga oss in i djurvärlden det jag med den här nyheten? Det gör vi ju jämt. björnattack genom att hoppa mellan träd. Det var en norrman, Kent är Olsen som givetvis. var på besök i, givetvis. Kent är Olsen som <laughs> från Aurskog i Norge, som var i Dalarna, i Särna. Ja, han kom på besök helt enkelt. Han var där för att jaga fågel egentligen. Mm. Det blev e inte riktigt så. Nej, vad var det som hände egentligen? Egentligen skulle han jaga björn. Och, men, –Skulle han? –Nej, han skulle ju jaga fågel, men egentligen blev det att han jagade björn. Mm. Fast inte riktigt på det sättet som han hade tänkt sig. Ja, just det. Först tänkte han ju så att så säga inte skjuta den här björnen. Han hade ju bösa med sig för att jaga fågel, men det kom det ju en björn då. Mm. Det hela blev lite dumt då, för att, då blev han ju jagad av björnen. Mm. Först tänkte han att björnen skulle jaga hunden lite. Mm. –Det är men, snällt. –Ja, det var ju vänligt. –Ta hunden, Ta inte, hunden mig. inte mig. –Ta hunden, inte mig, mm. Nästan lite återkommande till Ruben Östlunds film, <laughs> ap där. Liksom. Så, Ta någon annan. Skitsamma, det återkommer vi till. Jag, jag gillar liksom den här kopplingen där. Mm. Ja, en liten, liten så här övergång. Snyggt. Mm. Oavsett i alla fall så tänkte jag ju det. Men nej, hunden blir inte jagad av björnen. Björnen jagar nu norrmanen istället. Så får slunga sig mellan träna mm. och försöka undkomma den här björnen. Det är, det är fantastisk berättelse, den går att läsa på... Säkert någon fin nyhet. Var har vi den? den? Uh, SVT Public mm. Service All The Day. Yes, och jag kan säga att min chef läste upp det här för mig på jobbet. Mm. Och jag skrattade gott. Däremot tyckte jag var ännu roligare den här historien var att han springer ju ifrån björnen mm. men blir ändå lite så smått nafsade hälarna hela tiden. Alltså det är en fantastisk bild de målar upp av. Han, han, han svingar sig riktigt mellan tallarna. liksom Han tar tag med höger och vänster arm och liksom lurar och fintar björnen hela tiden. Han springer runt rotvälter och träd och allt ja, möjligt för herregud. att komma undan. Ja. Och ser till slut när han har liksom gjort det här lite lite tag va? Så hör han bara att det dunsar bakom sig och björnen faller ihop. Mm. Då har alltså björnen sprungit in i ett träd och då ställer han sig över björnen lite och funderar på, ja, jag kan ju fortfarande inte skjuta den. För den har ju ungar med sig. Så att, nej, jag får väl springa härifrån då. Vilket han gör. För att sen då komma tillbaka och inte hitta björnen. För att sen då, är det, va? som var, Som mm. hittar björnen. Precis. Då har alltså björnen sprungit in i trädet och brutit nacken på sig själv. Mm. Och det är här jag tycker det blir roligt. Kanske inte bara att björnen har brutit nacken utan att det är ett väldigt annorlunda jakt Det är ett helt nytt jakt som en Olsen ny. Ja, det är ett helt nytt grepp på hur man jagar björn. Mm. Man använder sig själv som bytes. <laughs> Fattar du? Och utnyttjar omgivningen Precis. maximalt. Och då helt enkelt låter björnen trilla över sig själv. Mm. Jag tycker att det var finurligt av honom. Att låta björnen bryta nacken på sig själv mm. För att, så att säga, vinna den här striden Så att säga Och kunna ta sig vidare levande ut Och björnen då trist och bryter nacken Jag såg också bilden på björnen Jag ser något besviken ut Vilket jag kan förstå <laughs> Menar, den ser död ut också Ja, den är ju död Så det, det, det tar vi ju inte ifrån den när den är död utan... Eller faktiskt, jag, jag, tar, jag tar tillbaka det här. Den ser egentligen inte död ut Tycker du? Jag tycker mest att den ser lite frågande ut det kan ja, jag Ja, för ögonen är öppna liksom och den, <laughs> den tittar in i kameran Tillsammans med Kenter Olsen Och liksom bara Jaha Vad är allt? Jag tycker i alla fall det är roligt att han kom på ett helt nytt jaktsätt Mm. Jaja, jag tycker vi hoppar vidare där. Det, det är roligt och, och lite coolt också. Mm. Eh, jag ser Kenter Olsen. Han, vad gör han med fingrarna? Det tror jag inte ger någonting. Nej. <laughs> vi går vidare. Eh, Ska vi prata lite mer om fingrarna? Ja, precis. Vad intressant. Särskilt därför som ni kan se bilderna som är i sig. Ja, Kör vidare, ja. dålig radio. Transportstyrelsens nya krav Alla A-traktorer ska besiktas Jag var tvungen att kolla upp det där För jag har ju inte superkoll på Även om vi har väldigt många traktorer här i Hute vid Slätta och allt vad det heter Liköping så EPA-traktorer och A-traktorer Visste jag inte riktigt skillnad mellan Men tydligen så Förenklat då så A-traktorer får bara gå i 30 Men mm. det är sällan de bara går i 30 antar jag det är nog sällan. Det sällan, skulle jag tro, att de upplever till ljud- och bullernivån också, som de skulle utsättas för. Och sällan de uppnår egentligen några krav överhuvudtaget. En del gör nog det säkert kanske med flygande SC-rockar, men, men jag tror att många också kommer åka dit mm. på att inte klara sig genom en besiktning. Mm. Och det är ju hela grejen. De ska ju besiktigas nu. Precis. 20 maj nästa år så blir det körförbud på alla A-traktorer i Sverige. Då införs nämligen besiktningskrav på alla A-traktorer. Men inte EPA? Inte EPA, nej. nej. Så vi, ja, ska jag vara ärligt så tycker jag att det skulle införas på varenda jävla fordon egentligen. Mm. Kanske inte cyklar dock. Mm. Och inte skateboards och rollerblades och sånt där. Men alltså allting som har en motor borde ju egentligen besiktas. Till och med mopeder typ. Inte vad heter det, stavpinnar? Och... Ja, men de har ju ingen motor. Nej. Det vore ju och för sig jävligt coolt att ha en motordriven stavpinne. Nu får man gå fort <laughs> Inte nödvändigtvis att man måste gå fort Jag satt just och lura på hur det helvete det skulle gå till jag Kan du jag upp kan. den idén till mig Hur man har en motordriven gåpinne Uh. <skullär> det kanske var hjulen. Kan du? man kombinera det kanske med skateboarden? eller nåt? Kan man lite så här, du vet, ett eterdjävul som sitter i så här radiostyrda bilar, en liten etanolmotor på varje kanske. <skratt> som man drar igång varje gång. <skratt> och så är det liksom som ett skateboard eller inlines hjul då kanske. Uh -huh. Som man då dras efter. jag tänker de pensionär. <skratt> som som fortager de här åkbrädorna liksom, och Nej. Då ger det full gas och blir dragen över hela stadens torg av de här åkbrädorna i full gas på en eterlig liten eller två ett etanolmotorer som drar en pensionär rätt ut i Stackars vattnet. Stackars gamla Agda. Rätt ut i vattnet bara. Oh. 200 meter timmen på gåstavar. Mm. Ja, oavsett i alla fall. Men du var ju lite glad. Att ja, det. Jag blev glad i alla fall. Mm. För Jag ju bullriga jävla värdelösa maskiner. Så att jag blev superlöcklig. Mm. Så nyheten ni säger var inte roligt. Men gåpinnarna var roligt. Mm. Det tar jag med mig från det här. <laughs> Kanske man har, kan man ha när man jagar björn också. Jo gud ja. För att underkomma björn. Eller så tänker man att björnen kanske jagar gåpinnarna istället för mig. Ja. Så skickar man en gåpinnad varje <laughs> håll istället. <laughs> och hoppas på att björnen väljer en av dem. Ja, ja vi, får se. vi får se. Då har man händer. både en hund och två gåpinnar som att avvärja sig med. Mm. Och är man då inte, så att säga, ja, blir man jagad ändå, då får man helt enkelt ta till hans knep där och svinga sig. Mm. Jag dricker lite kaffe. Gör det. Ska vi kanske gå vidare till vår film? Mm. Ska tacka Folkets i Lidköping Det är du bra på mm. Vi har sett The Square mm, Fyrkanten Vi det var det var, var det ja. var? På Folkets här i Lidköping Ungefär det jag sa precis <laughs> ja, I alla fall Lägg det bakom dig Det är inte ofta vi ser svenska filmer Fast den här har ju fått pris Och ja blivit uppmärksam Karnesfestergården Ja, Guldpalmen vann man Mm var det Är det Cannesfest? Jag har ingen aning. Ja i alla fall skitsamma. Ruben Östlunds senaste film Han har ju vunnit pris förut För den här Vad jag nu? Turisten kanske turist, Precis. Får vi se någon gång. Det ska vi verkligen ja. jag, Efter jag såg The Square nu så har jag blivit jävligt sugen på att se Turisten mm. The Square var nästan två och en halv timme lång Det kändes ändå inte riktigt så Nej. nej var vi vi kanske varna den måste, för spoilers? Det var så bra. Det ska vi göra. Snyggt där. Nu varnar vi för det spoilers. Oj, oj, oj. vad det kommer bli spoiler. Nej, det blir inte en gud Men det kommer bli kanske spoiler av ja, två. kanske. Eh, den har 8,0 på EMDB. Tydligen och 74 på Metacritic. Ska vi se ett betyg redan nu när vi ändå snackar mm. lite? Ja, får jag ge den typ 8,5? Nej, det får jag inte. Jag ger den 9 då. Du får ju den 8,5. Får jag det? Ja, då ja. ger jag den 8,5. Det skulle jag ju kalla sig typ en stark 8, men 8,5 låter ju också bra. Ja. Det är bästa film jag har sett i år. Ja, samma här, samma här. Bästa film jag har sett i år. Uh, ja. ja men... menar, kan du tänka dig typ att gå från sådana här datan de ja. jävla Marvel-filmer mm. till att se någonting med innehåll? Ja, fast du, du tyckte ju Spinnemannen var rätt bra också. Ja, men om alltså, man tittar här, mm. det här är ju innehåll som ändå relaterar till mig på något vis. Ja, absolut. Ja, men jag ger den också en stark åtta. Den har ju ganska många internationella stjärnor också. Så riktigt helt svensk på det sättet är Nej, inte. nej, nej, nej. Den kvinnliga rollen till exempel... Det är ju äh, en dansk som spelar huvudrollen, väl? Ja, ja, absolut. Och Elisabeth Moss spelar ju en av rollerna. Mm. Henne har vi ju sett i bland annat The Handmaid's Tale, den här tv-serien. Eh, som vi tyckte var rätt så bra. Mm. Jag vet att jag såg jag klart den. Ja, det gjorde du. Fast eh, vi började tycka att den kanske blev lite sämre mot ta ut slutet. Sin rätt lite. Ja, du gillade inte alla tillbakablickarna i den. Ja, jag tyckte att det blev lite mycket till slut. Och jag har även sett den här Top of the Lake med henne, som jag tyckte ja, var, var, den bra. Bra. Mm. Den var bra. Den var den bra? Jag, jag ska inte ta i för mycket nu. Får jag tyckte, jag att, jag tyckte är... att det var okej. Okay. Ja, för att att jag tyckte att hon var jävligt duktig i alla fall. Mm. Det är hon, hon är jätteduktig. Eh, sen eh, redan nu vill jag nästan säga att en av stjärnorna i filmen som jag vet inte om han kommer hamna i Sjömundan eller inte, för han har ju faktiskt en av de mest minnesvärda scenerna ja, jag, jag, får, jag får ändå säga att det kanske var den minnesvärda scenen för dig mm. Det är också den som är på omslaget Det är ju apmannen mm. eh, som spelas av Terry Notary och, eh, Heter en Terry Notary eller heter han Terry Notary? Ja, hur det uttalas Jag har Men eh, vi kollar ju vad han har gjort och hans meritlista är ju fantastisk Uh, han har ju spelat, uh, ja dels har han spelat apor i uh, många filmer, typ Apornas planet och sådär. Och han spelade Kong nu senast i Kong Skull Island. Uh, ja, vad har han, två till tre filmer per år? Uh, han har varit med i jättemånga filmer och han har varit med som stuntkoordinator. Och från bara 2007 och, och, så var han med i fyra filmer. Uh, och rörelsekoreograf, han har liksom... Uh, vart med i produktionerna, alltså liksom hur de ska röra sig i aporna. ni ja, också fyra filmer, det är helt ja, fantastiskt. Och vi kollade klipp med honom, och ur och sånt. Liksom, han är ju verkligen helt fantastisk. Och det, det var ju liksom ingen slump att han valde den här scenen. Och de här grejerna han har för armarna, liksom, för att hjälpa till att röra sig som en apa. Liksom, det, det såg vi också i det här klippet. Ja, det tyckte jag var roligt att de hade med i själva filmen. Mm. För det är ju annars ett propp de har. För att hans armar ska bli längre som en apa. Mm. Vi har ju inte så långa armar så att vi kan gå på alla fyra ordentligt. Mm. En apa har ju det. Därför måste ju vi människor då, om vi ska gå som en apa, ha en liten propp, så att säga, så att vi får lite längre. Så vi kan gå på knogarna. För det är lätt att tänka sig att de kanske bara skulle tagit någon sån här som, ja du ska typ spela apa. Så liksom. du ska spela apa men här, men känns det känns som att de har valt ungefär den som är bäst på det hela världen. Ja, det jävlar vad jävlar vad duktig han var. Mm. Seriöst. Jag tycker det var väldigt, väldigt många som gjorde väldigt goda insatser i den här filmen. Ja, och även barnen var väldigt duktiga. Sjukt jävla duktiga. Mm. vilken, det, rollbesättning. Ja, inte alltså de här två särskilt den här ömhetsscenen. Mm. Som han den danske som också var väldigt duktig förvisso som är huvudrollen. Mm. När han har den här lite glasbang heter han för huvudrollen. Mm. När han har den här ömhetsscenen med dottern där. Mm. Det var nog till med fan nästan det bästa barnskådespelet jag sett någonsin. Mm, det var, det var så bra. jävla subtilt perfekt. Mm. Det var precis så jag förväntade mig att det ser ut. Fantastiskt. Uh, ja. Jag vet inte vad... Det var ju väldigt mycket humor i den. Och jag kände ju att det känns väldigt Roy Andersson. Vi såg ju nästan alla filmerna på en gång, har jag bara säga Som man har gjort för några år sedan. I alla fall några av dem. Vi såg ju sånger från andra våningen. Och vi blev nästan kära i Roy Andersson, för mm, vi tyckte ja. den var jätterolig. Amen. Och sen såg vi Du levande och ja lite fler filmer, fast vi tyckte ändå att sången från andra våningen den var bäst. Både den första av min interview, För den tyckte <coughs> yeah. jag också var bäst. Precis, från 2000. Och nu senast så var det ju en duva satt på en gren och funderade på tillvaron. Som vi inte heller tyckte var riktigt lika bra. Men i alla fall men den var bra dock. Men det kändes igen mycket humor i The Square. Och, Tyk, och alltså, det är ingen slump. Vet. För jag läste det att Ruben Östlund har inspirerats mycket av Roy Andersson. Mer, säger han, än av till exempel Ingmar Bergman. så att, så att, ja. Om jag får säga så här då. Jag tycker att det är ingen dålig koppling mellan de två. Men jag tycker ändå att det finns en god skillnad mellan dem också. Då är det med Roy är lite mer, vad ska man säga plump, alltså lite mer det kan bli lite så här Åsa nisse mera. Mm. Men alltså Ruben Östlund kanske lite mer, vad jag tyckte i alla fall, bara från den här filmen i alla fall då. för det är ju den enda jag har sett med honom mm. så tyckte jag nog mer att han var lite mer dramatisk på ett sätt som inte mer som kändes verkligare mm. förstår du, han hade ju verkliga karaktärer, medan andra känns ju verkligen att det här, ta till exempel Roy Andersson det känns ju som att det är det är inte riktigt på riktigt, det är liksom bara en... Ja, det här är ett skådespel, det är teater, förstår mm, du? Absolut. Men alltså Ruben Östlund gjorde det här som riktiga människor. Mm. Det tyckte jag var en stor skillnad. Men mm. ändå så har de ju tillvägagångssättet att ha likheter. Mm. Eh, redan i början där, liksom, när de ska flytta den kunga statyn och den går sönder, liksom. Det är ju... ja, fan, han har ju en helt en sammanhängande plott också i princip. Mm. Och, det har ju inte Roy. Någonting som, jag vet inte om det framkommer så mycket i filmen egentligen, men eh, tänkte du på det att, för man ser att det står 2020, att det utspelar sig i 2020, i en fiktiv framtid. Nej, det tänkte jag inte på. Nej, jag inte på. Eh, det utspelar sig ju på Kungliga slottet. Mm, det, det förstod jag. Mm. Det... Så eh, Sverige har ju blivit en republik då, och liksom tömt kungaslottet. år ja. 2020. Det fattar fan inte jag. Det gick mig förbi. Mm, ja, det var det jag tänkte att det... Det var roligt. Ja. Uh... Jag förstod det mer som att det låg i anslutning till Kungaslottet. När de gick in i Kungaslottet var det mm. mer eller mindre att de smög sig in. Mm. Men det gjorde de alltså inte. Nej. Då fattar fan inte göra det. Och varför skulle de annars flytta en staty men... eller? Jag ja. tänker inte så mycket på vilka statyer som finns i Stockholm. och sådär. Nej, Varför ska man göra det egentligen? Ja, det kan jag tycka också. Det emot tyckte jag det var väldigt roligt i början. Det däremot var, var mer ett Roy andersson ögonblick tyckte jag. När de flyttar statyn och den går av i huvudet. Mm. Det var ju väldigt roligt faktiskt. Den roligaste scenen tycker jag ändå var knöllscenen. När hon rider honom mm. och gör de här roliga grimaseringarna, mm. Alltså i extas där på något vis. Eller lite underlig extas. Han fokuserar ju på olika saker också. Man ser liksom skärpan i bilden blir ju på den här kristallkronan. Eller vad det är om jag minns rätt. Ja, han flyter ju bort och... lite för det blir ju ja. nästan lite. Jag vet inte riktigt om han känner sig nästan lite vilsen, och så blir det nästan lite komiskt det hela. Mm. Jag gillar det mycket. Eh, vad roligt att du nämner den för att. Eh, kan ju gå igenom lite teman som återkommer i filmen. Mm. <clears throat> och det är ju till exempel när de har haft sex där så eh, betror inte han riktigt henne med att eh, slänga kondomen med <clears throat> hans eh, sperma i. För att eh, han verkar ju tro att hon ska ta ja. den för att han är så här känd eller och, stoppa och, och stoppa upp den eller någonting eh, och det redan där är ju liksom mycket om tillit och så liksom att lita på andra och det är ju tema i filmen ett av flera teman ska vi säga är liksom tillit eh, men även vad heter det rasism eller kanske inte rasism utan jo lite så också men vad var jag sa förut till dig Mm. Eh, förutfattade meningar. Eh, ja, liksom. Som när de ska åka till eh, det här huset till exempel. Han tar med barnen och, och sen när han spelar in här meddelandet till, till uh, ungen så ja, det är, säger han, han. Det är inte en tioåring. Jag, jag var liksom eh, rädd att gå in i huset nästan och jag har liksom att förutfattade meningar. Och, han ger världens tyngsta jävla meddelande per telefon. Ja, det meddelande till en telefon mm. i en telefon. Till en tioåring. Det blir mer att han håller monolog till slut. liksom ja, Över hans egna tillkort, tillkortakommanden ja. i en värld som han är vilsen mm. i. Men att lita på andra människor. Liksom, och Det är ju många som ropar på hjälp under filmen i olika sammanhang. Eller behöver hjälp. Och sen är det många som går förbi. Och, och sen är det liksom att gripa in och hjälpa andra. Som är ap till exempel. Så det är ett återkommande. Men det är också som du sa att det är ju, eh, med makt. också jag jag, För om... mig kändes det som att det var väldigt mycket med makt. Många maktscener och... Vem har makten i olika situationer? Och... Ja, alltså det, det tycker jag också du, du kände ju mer för det här vad, vad du sa precis och mm. jag, jag måste erkänna att det första jag tänkte på det var nog makt. Mm. Vem har makten att göra vad de, alltså liksom, vi kan ha makten och liksom så här, ja, jag ska hjälpa folk. Mm. Jag ställer mig här på stan och liksom ropar ut att jag vill hjälpa folk och så ligger, precis i början, så ligger det en hemlös pris som behöver hjälp. Mm. Men alltså på något vis så blir det någon sorts maktdemonstration nästan där att istället för att hjälpa så går alla bara förbi. och skiter i allting. Mm. Och det, jag tycker det återkommer många gånger med makt. De har makt att göra någonting. De har makt att förbise. Mm. Och det är okej. Okay. Och han, den här stora knösen, som ändå är rätt så lätt att tycka om ändå, som är vilsen själv. Så han demonstrerar en hel del makt han också. Mm. Den här danska, vad han nu heter. Claes mm. Bang. Just det. Det är bra att du har koll. Ja. Jag, jag ska säga lite vad filmen handlar om bara superkort. Vi ska inte gå in och prata om hela filmen. Utan, men han är ju en dansk som jobbar där på museet och de ska ha en utställning med den här The Square, den här rutan. Ja, det är en fyrkant en fyrkant där är... jag ljus. Som i princip är att om man ställer sig den fyrkanten. Mm. Så ska alla hjälpa dig, mm. om du ber om hjälp. Här är väl liksom alla lika mycket värda. Och... Det ska ju liksom vara den finaste fyrkanten som finns. Ja. Och sen finns det ju en grej i filmen också att de behöver lite PR och då så... Ja, för att sälja ut den här konstföreställningen ja. i samband med den här fyrkanten. Precis, och då är det några som liksom ja, vad funkar idag och... Det är också en rolig scen när tjejer börjar prata om ja, men det är icebucket, det är ju bra till exempel. Och <laughs> ja det är liksom alltså det är, När man kommer ifrån att bryta igenom media, mm. där det bryter genom mediebruset var ju väldigt roligt. När de sprängde ett barn där, det var ju fantastiskt. Precis, men det får ju rätt effekt sen när de liksom vänder det till att ja, men vad är det för utställning det handlar om? då, liksom då Fast av någon anledning så är de inte så nyfikna på... Att prata så mycket om den som ska ligga bakom den här utställningen- då, den här fiktiva personen. Jag kanske inte... Nej. Men ja. Vi tyckte, vi tyckte den var väldigt bra, filmen i alla fall. Jag, jag ger där mina högsta rekommendationer. Just nu mm. fick jag faktiskt lite tunghäfta. Det var jättemycket. Men det är väldigt mycket tillförlit också i filmen. Det är en långfilm så det finns ju väldigt mycket att prata om. Det finns jättemycket att prata om. Och nu, nu låter det sig hjärna. Men jag tycker i alla fall den är skitbra- mm. Och alla de här scenerna och alla de här som han går igenom mm. som man liksom bygger upp till hur vi har tillit till varandra, det är ju fantastiskt. Mm. Och vad som krävs för att vi i princip ska gå ner till primat, alltså primatnivå och börja bete oss. Fantastiskt. Precis. Jag gör mina högsta rekommendationer. Ja, samma här. Ska vi kanske kolla vad vi har i vår lilla mailbox? Det kan vi göra. Frassel är frassel. Då ska vi se. brev från. Ta, ta, ta, ta. Det var brutet som fan förut. Det. det var det var inte rent ton där. Nej. Fan vad jag vill ta om det, men det gör vi inte. Uh, hej nöjesrummet. Från Rollo mm. 406. Det, är, det börjar bli så Änligt. jävla Det hade blivit så vanligt nu så jag läser knappt vem det är ifrån. Läs det men jag dricker kaffe. Gör det. Hej nöjesrummet. Är kvar i Sydafrika. Mm. Sitter ute på steppen i en buske och funderar. Fråga vad är det för skillnad på en förhud och en sovsäck? Frågetecken. jag. out Förhud och en sovsäck? Var... Jag känner att den tar du, älskling. Ja, men det var många skillnader. På en förhud och en sovsäck? Ja. Alltså det finns ju ofta en uh, människa i båda. Fast det är ju likhet i <laughs> sig själv. <skillnad. laughs> men uh, ja... Det... Jag tycker det är roligt ställt frågan med <laughs> Vad ställda vi blev? De dras bak och fram, nej. Kan man ligga, ligga tryckt i en fyrhud? Den ena en en rullas in på morgonen. <laughs> nej, jag vet inte. <laughs> Oklart. Men, men däremot men, så rullar. förstår jag att han har skjutit en talj också om man inte ser skillnad på en fyrhud och en sovsäck. <laughs> Ja, det verkar inte som att det var ett skämt. Det verkar som att han ville verkligen veta det. Det kanske är sånt man tänker på när man sitter i Sydafrika. Ute på solsting, stäppen i tänker jag. Kan man bli lite orolig för när han sitter där ute? Stackars Rollo. Vad han har ju fan fått solsting. Han kommer ju dö där ute. Ja, vi får, vi får se hur det går. Underlig fråga. Eh, om ni vet vad det är för skillnad mellan en förhud och en sovsäck eller vill skriva till oss om någonting annat. Jag vill helst veta vad ni andra tycker det är för skillnad. Ja. På en förhud och en sovsäck. Ni är alltid välkomna att skriva till oss på nojusrummet.snabla.gmail.com Ni kan hitta Nojusrummet på Twitter, Youtube, Facebook, Instagram och på vår hemsida nojusrummet.wordpress.com Ja, det var det. Det var det. Tack för den här gången. Hej! Some young dooby dooby dooby, they're just so